Боловець, який зловив снича, здобуває для команди 150 очок, і цього майже завжди вистачає для перемоги. Ось чому проти ловців так часто порушують правила. Матч закінчується тільки тоді, коли хтось упіймає снича. Тому гра може тягнутися скільки завгодно. Рекордом, здається, було три місяці, і тоді мусили час від часу міняти гравців щоб вони могли виспатися. Оце ніби й усе. Є запитання. Гаррі заперечно похитав головою. Він чудово розумів, що має робити. А от як це робити, було проблемою. проблемою. «Ми поки потренуємося без снича», сказав Вуд, обережно пакуючи м'яча назад до коробки. На «Вже темнувато, можна його загубити», «Давай спробуємо з цими». Вуд витяг з кишені торбинку з м'ячиками для гольфу. І за пару хвилин вони з Гаррі вже шугали в повітрі. Вуд з усієї сили кидав м'ячі в різні боки, а Гаррі ловив їх. Він не прогавив жодного м'яча. І Вуд був у захваті. За півгодини геть споночило і тренування припинили. Цього року на Кубку Сквідачу викарбують назву нашої команди, радісно сказав Вуд, коли вони прямували назад до замку. Я не здивуюся, якщо ти перевершиш самого Чарлі Візлі. А він міг би грати за збірну Англії, якби не поїхав полювати драконів. Можливо, через свою заклопотаність, адже треба було не тільки виконувати домашні завдання, а й тричі на тиждень під вечір ходити на тренування з Квідичу, Гаррі не міг повірити, що вже минуло два місяці відколи він у Гогворці, він почувався в цьому замку як удома. Причому значно краще, ніж будь-коли на привід драйв та й уроки ставали щораз цікавіші, бо учні вже добре засвоїли основи всіх предметів. Уранці, напередодні свята Геловін, їх розбудив солодкий запах печеного гарбуза, яким пахло в усіх коридорах. А на уроці заклинань професор Флитвік оголосив, що вони, на його думку, вже готові робити те, про що мріяли найдужче змушувати літати різні предмети. Про це вони мріяли ще відтоді, як він змусив літати довкола класу невілову жабку. Професор Флитвік розділив усіх учнів на пари. Партнером Гаррі став Шеймус Фініган, що вельми втішило Гаррі, бо йому на очі відчайдушно намагався втрапити Невіл. А ось Рон опинився в парі, з Герміоною Грейнджер. Не знати, кого це більше розлютило – Рона чи Герміону. Вона не розмовляла з ними ще відтоді, як прийшла поштою Гаріна Мітла. «Що ж, не забувайте тільки про той плавний рух за п'ястком руки, над яким ми працювали», – пищав професор Флитвік, забравшись, як завжди, на купу книжок. Легко й елегантно. Пам'ятайте, легко й елегантно. І дуже важливо точно вимовляти магічні слова. Не забувайте ніколи про чарівника Баруфіо, який замість «с» сказав «з» і побачив не тролів сад, а тролів, ну, самі здогадуєтесь, що. Завдання виявилося важким. Гаррі з Шеймусом махали, вимахували своїми паличками, але перо, яке хлопці мали підняти вгору, незрушно лежало на столі. Шеймуса зрештою урвався терпець, і він штрикнув перо паличкою. Воно загорілося, і Гаррі мусив гасити його, накривши капелюхом. Ронові теж не щастило.